Szelin. 12 évesen vette először észre a város fölé tornyosuló krátert. A körülötte élők nem beszéltek róla, ő pedig ezután sokáig meg volt győződve arról, hogy ő az egyedül, aki látja. Legközelebbi sortás lett. Loppa figyelte az osztály ablakából, féltette őt, nehogy valaki más is észrevegye. Csak éjszakánként a ház mögötti udvaron mert beszélni hozzá. Olyan volt, mint egy álmos védőangyel, Szelin néha úgy látta, lebeg. Folyamatosan párolgott belőle valami lélekszerű, felhőkkel, köddel és időnkénti fűselekkel kommunikált. Selin egyszer arra ébredt, hogy fájdalom nyilál a fejbúbjába, szűnni és enyhülni nem akaró fájdalom, a kráter tehetetlenül és egyre dühösebben nézte. Selin sírva kérlelte, hogy tegyen valamit, mert valahol mélyen érezte, senki más nem tehet. De könnyei közt figyelte egész nap, mindenki nyughatatlannak tűnt. A kráter egyszer csak őrjöngő mennydörgéssel ontani kezdte magából a felgyűlállnett dühöt, Szelim fejfájása szempillantás alatt elillant, és mosolyogva nézte az őrjöngő megkönnyebbülést. Ekkor derült ki, hogy mindenki látja. Az epje hónapokig segíteni járt a hely oldalán élő barátainak új házat építeni, a szeretet és a légázottság nyugalma hamuszínnel borította be a vidéket nevet kapott a kráter, ráadásul az is kiderült, hogy sokkal hamarabb, mint hogy szelén egyáltalán észrevette volna. Ma már, már egy másik városban él, néhány kilométerrel arrébb, ahol bizonyos utcák között kibukkan a kráter, de ő már nem tud ránézni. Könnyed a mosolya, rövid hullámos saját lávaszínűre festették az évek, három macskát etet, egy fiúval él az emeletem, odalent turisták váltják egymást, hetente, kéthetente, hetente le szemükben kérdezik, mert mindezért vannak itt, hogyan jutnak el az Etnához. Szerint elnézően mosolyog, kedvesen beszél róla, hol és mire érdemes majd figyelni. Történeteket mesél, mint egy régi jó barátról. Máckákat idegeneket most kilepedőből, tányérokból, poharakból, evőeszközökből, homályos álmokból, álmáspitével látogatja az anyját, néhány hónaponta titokban lányokba szerelmes, olyankor álmosan szeretkezik a fiú, valakivel él. Időnként luktató mint a mintha képeslapot kapna valakitől, aki pedig nem tudhatja a lakcímét sem már. Ilyenkor remegve fel bizonyos utcák között, de néhány óra állat zúgással kopik a fájdalom, Szelén megindul, útbaigazít, lepedőt lepedőtereget szeretkezik, hejtincse csodor, rám mosolyog, miközben puhává kövesedett léptekkel súran át a szobám, mindent el tud mondani. A kráter összes paraméterét és történetét, és senki sem tudja, még az a fiú sem, aki reggelente a szerelemnek nevezett szorongó törődéssel takargatja be repedezetre sült vállait, hogy Szelén még soha ezelőtt és soha ezután fogja test érinteni az etnát.